Takk kærlega fyrir að hlustu á þættina mína. Nú er eftir að gerast áskrifandi og fá enn fleiri þætti og hafa enn meiri áhrif og komandi þætti. Kíkti nú svelvið tryggva.is til að gerast áskrifandi fyrir aðeins 990 krónur á mánuði. Það er komið nýr styrtaraðali í podcastið. Það er minn eigin viðskiptabanki, Arjón Banki. Ég er búin að vera viðskiptum með Arjón Banka frá fyrsta degi Ó stærsta ástæðan fyrir því að ég hef ekki ennþá skiptum banka allan þennan tíma er sú frábæra þjónusta sem ég hef alltaf upplifað í viðskiptum mínum við bankan. Ég hvet allar þá sem eru með einhvern hausverk varðandi fjármálin að panta tíma hjá fjármálar ráðgjafa Arion sem leysa or ótrúlegustu málum fljótt og öruglega. Þá hafa flestir orði verið var við mikla aukningu á fjárfundum í gegnum Teams. Snillingarnir hjá Proment eru með frábært Teams námskeið og fræðsluskýjinnu sínu. Ég vil hvetja fyrirtæki sem hafa áhuga því að gera starfsfólksitt að algjörum snillingum í tíms að kynna sér fræðsluski í prófment. 105 koffínvatn er án sítrónusýru. Sítrónusýru eru glerungseigðandi efni sem hafa slæm áhrif á glerungin og leiða meðalannast til þess að við fáum guðlari tennur. Þannig að þú vilt velja orkudrykk sem er mjög tannvænt kostur, þá mæli í eindrið með 105 koffínvatni. Ef þú ertu að fara staðaftur í heilsuræktinni, þá mæli ég eindreið með að þú kíkir við í versluninni Fitnessport á smiðjuvegi 6. Fitnessport býður upp á mikið úrvala fæðubótarefnum og starfsfólki þar er þekkt fyrir að veita frábara þjónustu og persónulega ráðgjöf sem hjálpar þér að ná þínu markmiðum. Fitnessport er svo að sjálfsögðu líka á netun og ef þú kemst ekki til þér á smiðjuveginn, þá ferðu einfallega á fitnessport.is, pantar og farði heim. Það gaman að segja frá því að þegar að þetta podcast var bara hugmynd að þá voru fjarðakaup tilbúnir að hoppa á vagnin og koma inn sem styrtaraðelar. Fjarðakaup er uppbóðalsbúði mín á Íslandi og frægið er að mínum að þið besta heilsudeld landsins. Narverðar stóðan og stíkisól með veitingastaður og heimsmæli hverða í hjarta Vestulands. Ég kynntist þeim hjónum í fyrra á ferðminu um Vestulandið og mælið eindriðið með því að allir sem ég að ferð, um geri sér ferð á snæfellsnesið gerir sér Mér langar að nota tækifærið og þakka innilega öllum þeim sem eru að hlusta á þáttinn og minna í leiðinu á að þættina múið einnig finna í myndbandsformi á YouTube. Ég sé að að þeim sem eru að horfa á þáttinn þar eru 80% ekki ennbúnra íta á subscribe takkan. Þannig að það veri vel þegið ef fólk mundi fara á YouTube og íta á subscribe. Það er það gaman að fá því heimsókn í þáttinn. Takk fyrir, takk fyrir að bjóða mér. Velkomir. Þú, hérna, ég sá að þú varst í ræktinu í morgun, það var verið að Já, loksins. Ég reyna að byrja nokkra dæ í viku þannig og ég skellti mig strax í morgununa því að nú eru smá aflýtingar. 7.18 sá ég á Instagraminu að klukkan var. Hérna, er þetta einu tími sem þú getur? Já, þetta allt. er það. 7.18 er svona minntími í ræktinu. Hefur verið mörga ár emma er rétt fyrir 7 og geta verið hérna mætti vinnuna fyrir 9. Og það er eitthvað einn bara gerir rosa miki fyrir daginn að byrja daginn með hérna vingkonumanna að hrefa sig og svona mm. smá endursfíni og bara rosa miki fyrir mig að byrja daginn með þessum hætti. Er það bara þannig að meðal dagur hjá þér er bara þannig að þú gætir ekki getur ekki skotist frá eða farið eftir vinnu, er vinnum bara ekkit búin fyrir hann að kvöldin eða? Nei, eiginlega aldrei Það er svona einstakir dagar sem það geti gengið, en almennt þá er erfitt að stóla það erfitt að plana það, og sérstaklega núna þegar maður þarf að, að skrása í tíma og annað Nei. en ég hef aldrei verið að æfa seinnipartin almennt, það er mm -hmm. bara að dagarnir hafa ekki búið upp á það Verstu einhvern veginn svo margir stjörnmálmenn þú getur þú veist væntala betur en ég margir stjörnmálmenn sem gerist ekki kanski þegar þeir fara í stjörnmál þá byrja þeir að missa og sérstaklega fólkur í ráðherar þá byrja þeir að missa þessar svona daglegu litlu hluti fyrir sig sko jafnvel þú ert svefnin fer að verða aðeins slakari hreyfa mm. sig minna er mjög auðvelt að gera það og ma finnur það alveg og ma er átt svona vikur þar sem og það er bara eðlilegt sem ma missir aðeins úr og neyri ekki með um, því að svefninu líka alveg gríðarlega mikilvægur en ég sem betur fyrir mjög góð í sofa Já, ég bara getið sofnað hér og nú bara hérna, ég er bara geggjuð í að sofa okay. og ég vona það sé ekki aldrei stengt um, <lýdiklar> <lýdiklar> en hérna um, en ég það, þarf að reyna að sofa nóg marga klukktíma og, og, hérna, og það þarf að passa upp á sjálfa því í svona kreifendi vinnu mm -hmm. og það er svona reyfing og svefn og vinir sem gera mest fyrir mig vinna fullskylda og fara á mm. hestbak og svona ná á þessum litlu hlutum alltaf einu staðar inn mm -hmm. en það mun er físt líka að vinna sig skemmtlega þá er ekkert mál að vinna langa vinnudaga og leggja sig mikið fram við það. En hvernig er að setja mörk af því ég man bara þar að ég var í í fréttunum og það var rosa mikið alltaf það þurfti alltaf að vera hringir ráð fer út að öllu. Mm -hmm. Og ég hugsaði oft <laughs> bara er þú þú ráðherrar þurfa ekki að tjá um <laughs> en en ímynda sig og svo og svo eruðu skammuð ef þið tjáðu ykkur eigi sko. Já, er hérna. Er mörkin í, í hvenar kvenarmósa segja hérna, nei, ég get ekki þetta núna því þetta er bara orðið of miki ég þarf að, hérna að fá núna einn súnaða þar sem ég er að hvíla mig Maður þarf að bæði ákveða hva, hva, hva, hvað hvað er og hvaðs eðlis kort að þú þurfir að taka frá eða ég ætla bara að vera í fríyni með vinkarnum mínum eitthvað kvöld og svo kemur eitthvað upp sko, eða eitthvað. Mm -hmm verðan er hringiðu á nokkur fjölmiðli um, þá er auðvitað þarta meta að bæði hvað þess er en líka stundum þar ma bara segja heyrðu það er bara ég er ekki available í öld sko. Er mm. bara hérna um, er í frí. Einmilt. Mm. <laughs> eða einhveru helgi og svona. Ó stundum kemur það bara í fréttunum að ekki hafi náðst til dómsmálaðra að ráðast fyrir ítrekaðar tilrunir. Já, já, klassísst, En þá var ma annað bara í frí eða hérna, ja, að sinn einhveru öðru sko. mm -hmm. hérna, Nei, ekki hvað því var bara í mentaskóla. Um, ég samt svona þegar ég byrjaði í og var svona, hafa, byrjaði að hafa áhuga á samfélaginu og pólitík og hvernig maður gæti einhvernig að hafta áhrif á það með skoðunum sínum að þá fann ég að áttir og vel við mig. Mm -hmm. Og mér fannst þetta bara skemmtilegt en þeir náðili ekki eitthvað neina hristja áns uppi hlutönum og hérna og fá umræðu um það sem um skoðanir mínar og, og var eitthvað einn bara fljótlega mætti í umræðu þá til Mikael Thorvasson á stöð 2 bara sé fasti gestur á um móti austursi skarpi eins sinni sko rétt rúnglað tvitug Alvær rétt ég var að gleymar því og mætir bara þarna eitthvað fyrirvarandi ráðherra algjörum hérna sem er bara mjög mikill haukur sko mjög mælskur og mjög mælskur, Ég fann bara að þátti vel við mig og hugsaði samt alltaf að það væri nú sniður að gera þetta svona setna á, líf, á lífsliðinni. Ég þetta að bakka og vera ekki alveg með sjálfstæðurlokinu á enninu sko. Um, en svo gekk mér bara mjög illa að bakka. Þetta bara sogaði mig alltaf. Svo kom bara... Vendur bakka Ég rendi svo na ja ég var búin að vera formaður unglegarheimingarna og búin að vera svo fullu einhvern daginn. Þá hugsaði ég svo herði nú að aðeins svo vera í aftursæitinu og vera samt í stjórnsýslu sem vera svo ekki alveg í fronti bara rökra eitthvað politík bara sem áhugaamál með skóla skóla. Me. <laughs> ehm um, og það endaði einhvern daginn bara með því að uh, það var landsfundur og ég var um þreytt á hvað flokkurir var uh, með lítið ungt fólk í svona fyrir sig og uh, var svona langa án að pönka sig á þosum landsfundi mm -hmm. og ehm um, og við skipulegjum bara þarna í stjórnshús sem samt með ungur sjálfstæðismenn frá öllu landinu bara við mætum þarna örlulega 200 ungir sjálfstæðismenn á landsfundin og með bara 100 breytingatillögur á ályttrunum flokksins og ég heldt <lýst> okay. utan um þetta skipuleg og við mætum bara þarna málefnarleg bara með svona frjálslyndi af opni um, og svona eitthvað sem við vildum færa inn í nútíman og annað og okkur á rosa vel tekið og 80-90% að tilhugum okkar voru samþygtar og settar inn í sterfnum flokksins um, en á sama landsfundi að þá fannst mér svona maður var eitthvað að hvarti við því að meðalaldur fórustunar okkar og þingflokksins okkar væri, þú veist, annarkað 6.000 sko eða 50 og eitthvað ára mm -hmm. um, en með eld og þjóðurinn væri miklu læri að, að, að það væri ekki nóg mikið ungu fólki í fórsværi fyrir flokkin Ennig. en maður getur kannski lítið hvart að yfir því en maður býður sér ekki fyrir segálf fram og það endaði með því að ég beðið mig fram í fórustu flokksins mm -hmm. sem rittari sem er svona annar varaformaður ennbætti og uh, enda eitthva eh stutt eftir að ég ætla að reyna að draga mér úr politik sem ritari sjálfstæðisflokksins <gjöntum> 25 ára. Mm -hmm. Þannig nei, ég og þá vissi ég svolti að já, er, ég get ekki haldið meg frá stjórnmálum. Nei, mill... og, og þetta þarf ekki að gerast einhver tíman eftir mörg árr. Það getur bara gert núna og svo get ég bara að fara gerda eitthvað annað. Mhm. Mm er ekki mest áhugaverðu þetta umræða um aldur í stjórnmálum? A hérna það er svo oft einhvern einn virðar gefa sér að sem eru Ingri hérna séu nú ekki alveg en Mm -hmm. Og það hlýtur að vera mjög mikilvægt að vera með fólk inni sem sér hlutina öðruvísi. Sí. Já, það er nú bara þannig að ef allir eru eins þá þarfst ekki að hafa marga. En svo til dæmis bara ég sé, því ég fylgið þér á Instagram, ég sé hvernig þú notar Instagramið eins og þín kynnslóð mm -hmm. en svo ertu með eldri stjórnmálumenn sem er einhvern veginn já, heyrðu það að að vera á Instagram <laughs> og þá fara þér einhvern svona reyna að nota þetta en þeir einhvern veginn kunna það ekki alveg <laughs> og ná <náðu laughs> þá ekki alveg til fólksin sem þú ætlar að ná til á Instagram sko. um, bara svona sem, sem dæmi sko. já, já, og það eru margir kostir við að vera ungur í stjórnmálum mm -hmm. auðvitað fylgir því alls konar umtal og hérna fólk reynir að klíná mann reynslu leysi að maður veit ekki betur og hérna e eitthvað því um líkt. En á sama tíma þá horfirðu með öðrum augum á hlutina, þú kemur að vannar í kynnslóð, ég er svona óþólimóð, ég að hlutinir reyfist hraðar mm -hmm. og breytist hraðar ef við getum bætt hlutina og gert þá aðgengilegri og elleri á þessari öld sko. Einm. sem stundin bara kemur bara heldur þetta getur ekki verið svo 2021 sko. M um, og þar er einhvern einn margir kostu við að koma svo ungur af því að M á tíma er gaggrínin bara þannig að þú þú ert ung en þei sem eru eldri eru einhvern einn búnir að gera alls konar sem það sé mér ekki gera aðra að fara í stjórnmál sko. Eimitt. og það er eitthvað ein eh það virðist engin vera eitthvað ideal aldur. Eimitt. Og stjórnmál verður líka að vera þannig að þú getur komið inn í þau og farið og komið aftur eða bara byrjað ungur og farið og gert eitthvað annað eða öflugt sko. Komur formleg heitinn. Ég man að þær að Katrín varð fyrst ráð þær mentamálar ráðherra. að þá einmitt hérna kannar sig við hann, að nauðar spjalla við hana Þá var með að óvarpa mig sem ráðherra og men einhver að hengja flíkurnar mínar og og verið að vera með bílstjór af og af og svona. Hvernig, hvernig fannst þér það? Um, ég, þetta er þetta, að stiga inn í það verð ráðherra er auðvitað hérna bara man er mjög svona þakkláta fyrir traustið en þetta það breytist alls konar hlutir mm -hmm. og einhver svona litlir hlutir. Ég er samt fara frekar óformleg sko, með hérna um, en og langa bara þú sé með fólkið sem er í kringum mig og en á sama tíma þá verður auðar að vera einhver svona stöðgður mm -hmm. og man er í hlutverkinu sem dómsmálaróðherra í vinnunni og verkefnunum og inn í ríkisstjórn og og ég er eitthvað einn ja ég hef ekki þuxast mikið um þetta þetta er bara eitthvað einn partur af þessu það sem að gerir korki meira en að minna úr en er sko. Mhm. Mm Kemduru segja þegar þú ferð inn í stjórnmál fyrir hvað stendur þú í stjórnmálum? Svona ef Ég stend fyrir það að einstaklingurinn í samfélaginni fá að njóta sín og það séu búin til tækifæri fyrir alla til að grípa mm -hmm. að frelsi fólk síðan þeim hætti að það getur hérna um, það getur notið samfélagsins að það getur auðveldlega hérna svona skapað og, og sótt þækifærin sem það hefur áhuga á að grýpa ég sem líka fyrir það að uh, það sé ekki ríki sem leys allan mandan heldur engaframtækið og hafa trú þar á einsæklingnum um, en ég á sama tíma þá þurft þjónusa sem ríki allra veita að ég á að gera vel mm -hmm. um, og að fjármunir meiri fjármunir er ekki jæmt og betri gæði þannig að spyrja í hvað fjármunir er að fara hvernig erum við að og hvernig getum við nýtt á betur mm -hmm. um, ég held líka að svona almennt að þá hef ég reynt að fara með það leiðaljóð sinni verkefnið sem í ráðnýttuna að innfalda líf fólks mm -hmm. um, auka frelsið þessi hverju sem vera mál sko mm -hmm. og að svona verkefnið er okkar ekki að setja alla í eitthvað ákveðið form eða ákveða fyrir hvernig hérna líf fólks eða menntakerfið eða annað eigi að vera eh heldur að reyna að skapa grunnvöllinn sem fólk getur þau bygt á. En kemndur að, mm. að segja varðandi þetta eins og með kóvídt tímabilið þá myndi ég segja að það er bara mín skoðun að stærsta verkefni stjórnmálmannanna núna sé að það kom á vissu smá íktur tími. Ég held að það verið í apríl eða máji fyrirra þá voru af 193.000 manns á vinnumarkaði óð 142.000 í mannrétt annað á bótum atrænlisbótum með örorku eða að vinna fyrir hið opinbera á einhvern nátt. Mm -hmm. þó sem er þetta er orðu roslega lítill hópur í einkageiranum sem má að standa undir þessu öllu Hvað er þetta að gera því nú er náttla bara soldið lausnir búa að vera setja bara fleiri á bætur og einhvern ríkið að búa til hérna búa til fleiri opinber sterf og eitthvað svona. Ég þusam bara ef einhlutímann hefur verið mikilvægt þá er Já, já, og það er þetta stastar hluturskið og það er verkefni sem er framöndan. Mm. Við verðum að stækka engageran, mm. við verðum að treystunum betur, við þurfum að nýta fjármunni og e, betur innan ofnbæra og þar er með hérna verður e, sjálfverknumæðing og annar með fækastörfum þar líka mm. um, og við verðum að fara að blása e, krafti í engageran og allfinn og það verður bara stóra verkefni núna framöndan. Mm. Um, það er svona ótrúlegt hvað finnst mér margir skilja ekki að lausturnar eru ekki bara fleiri opinberir starfsmenn þú leysir ekki atvunleysi með því í lengri tíma. Auðvitað er þetta bjóð upp á og auðvitað hefur þetta ár kallað allskorna skringilega lausnir. Auðvitað ýmis útgjöld til einka fyrirtækja, til fyrirtækja til að halda þeim á floti, til að geta eh svoðu geti hafið viðspurnunina þegar þar er þessi kostur. og þar er auðvitað hluti sem hérna eh stærsti svona, pakkinu hefur farið í og þessu ári efnagslega mm -hmm. að það að reyna aðstóða fyrirtekin að halda sér og flóti í gegnum þetta og verið einhvers konar vari á meðan að þetta gengur yfir mm -hmm. og geta þá komið með krafti inn þegar uh, þessi kostur en... og nú erum við að sjá að þetta tímabil fer að stýttast með auknum bólusetningum við verum að fara að tala fyrir auknumfrelsi við hérna um, þetta er Þú ert dans beri að gera og varst gömmur fyrir það? Já, einmitt. Það er hérna ein parturinn að ég já, ég talaði bara fyrir því að það væri eðlilega að fara lætta. Mhm. Mm mynd... Varstu gripin bara eftir ríkisstjórnafundið? Já, og... ég var bara spurð að því, ég skiluru, hvað þú telur þú tímabart að fara lætta hérna inn innlands? Mm -hmm. Hver munta ekki svara já sko, þegar smitin eru bara mjög lítil sko. Nákvæmlega. Um, ég bindu þetta að vonum við það, sagði ég sko. Um, og telda að eðlilega að við fáum aðeins að strugafrjálfsar um höfuð hér séum ekki í afmiklum takmörkunum og áður þegar það er búið að bólu líka 90% af þeir sem eru 70 år eldri Nefnt. og er í mestu hættu við verunni að það þurfum við að haugsa hlutina þá eru persónlega smitt varnir, sótkví, smittrakning og skýmun það sem verður áhrifaríkast mm -hmm. og auðvitað þurfum við að reyna að halda verunni skefi þegar hún mun alltaf dúka hérna upp næstu. Mm -hmm. hún er ekkert farin og verður ekkert ú Og, en ég sagði þetta bara og fekk mikla skammi fyrir. Einm. Um, eh en núna sitjum við hér 5. dögum seinna og það er komnar afleitingar. Þannig að hérna eh það er auðvitað bara partur af partur af þjóðbúni en mér finst bara tala smá bjart í stuðjuna. Sé ég, ég lesma í fréttamédia og það er bara eins og það gangi ömurlega. Ég er alveg sammála og líka mér finnst hérna ein, svoltið eins og það hafi orðið viðkvæð að að segja næst við bannað að jafnvel þegar að gengur mjög vel að þá er eitthvað einn alltaf er við Þetta má nú ekki verða of gaman. Já. Þetta hérna, hérna, hérna er alveg búið að vera nógu þungt, fyrir Og nógu marga í marga mánuði, kostum það er að einhverju hafa veikst í kringum mann eða jáfnvel látist af þessu og öðru af því það verður erfitt á Enn. þessu tímabili, bæði út af ímsum takmörkunum en líka bara út af COVID eða bara mist vinnuna mist fyrirtæki sitt það er bara búið að vera rosa erfitt mm -hmm. Mar fyrir marga andlega einmannleiki, aukið heimilsofabelti og það er svo margt annað sem við hefum séð á þessum mánuðum og við verðum bara að mínum að því að tala með aðeins meira bjarsininn í stöðuna sem þó er uppi ég, um, að því held að skipt máli bara fyrir svona sála tettrið bara hundra húnæg mér stundir því að gott að blessa þegar að Covid byrjar þrý ekki hérna, byrjar og þá er svolta þegar við látum sérfræðingarnum þetta mm. sem er bara flott En síðan er liðið mjög langu tími og þá finnst mér stundum eins og að gleymist í umræðunni að Þórólfur er ekki að vinna sína vinnu mjög vel sem sóttvarnarlæknir en mm -hmm. hann er sóttvarnarlæknir. Mhm. Mm síðan eins og þú ert að segja hérna með kvíða, heimilisófbeldi, bara hvar verður heilbrigðiskerfið statt ef að ríkisjóður er bara minku minku minka mm -hmm. og allt þetta? Það er hlutur stjórnarmála mm -hmm. Og mér hefur stundum fundist eins og hefurðu ákveðna punkti jafn frábært og það að láta sérfræðingann um þetta á einhvern nátt. Ákvað punkti þurfum við að fara að fá stjórnmálamennin alla stíg og segja erðu nú þurfum við að fara að hugsa um heildamyndina þannig að við getum ekki stimplað bara allt sem sótt varnarleknir segir hérna í hvert einasta skifti mm. því að við erum ábyrgð að á öðrum hlutum hans sko. Meitt, og það er auðvitað búna að reyna að taka inn í myndina alltaf um, mm -hmm. um en það er auðvitað ekki verkefni sótt og það er það sem man aðeins kanska ef miður þær eh um, voruð það nýðu til pólitíkur af því að við vitum ekkert sko. Fyrir við þyrrum bara sko heildarmyndina. Við eigum ekki að vera sérfræðingar í sóftvörðu. Nei þyr beinlings til þess. Við erum ráðandi þess og við erum kosin til þess. Eh mm -hmm. við verðum að skoða alla þætti í hérna meiri heildarmynd. Mm -hmm. Og það er auðvitað verkefni núna framundan þegar við erum að sjá fram á miklar afleytingar og miklu fleiri bólusetta. Um, að taka þessar stöðun ekki bara út frá sáttvörnum mm -hmm. um, ef við værum við að bara taka að taka hlutið frá sáttvörnum þá myndum við gera bara mjög lítið við myndum alveg bara vera heima hjá okkur mm -hmm. og hitta mjög fáa alltaf sko. um, og þessar aðgerður hafið þetta virka vel, við hefum fengið mjög lítið smit hérna og það hafa fáir látið lífið við meðum okkur saman við önnur lönd mm -hmm. þú er þetta ykkur um, að Mér finnst svona að við verðum auðvitað og það er verkefni núna að taka alltaf þess að hýna þætti inn í, mm -hmm. að halda okkur ekki lengur að takmarkarnir hafi ekki meiri áhrif heldur en það sem við erum að reyna að verja og, og þá þarf að huga alls konar þáttum og, og það er auðvitað verður stórt verkefni það er alltaf auðveldar að setja höft heldur að losa því. við hefum nú séð þau ekki að það er gengum til 100% sérna. það er alltaf við gagnrýndum og Trump mjög mikið þegar hann lokaði landamærin um Bandaríkjuna. Mhm. Mm eh það varum í háar gagnrýnisskræðir eða allstæðar um heiminn að þetta væri nú ekki leiðin og mm -hmm. lokuu landamæri á, og þessum tímu væri bara hérna mikilla afturför og annað. Mm -hmm. En við erum öll ekkert enn kominn í það. Við erum með mjög lokuu landamæri, mjög takmarkaðar ferðir, mjög hörð skýrði við landamærin. Það e, kallar bara frekar eftir því sko ennþá harðari um, og þá veltum að fyrir sér sko, hvað er fólk að byggja um Mér er mérst áhugaður þegar hvernig að við nota enn sko að hefur verið að breytast smátt og smátt og smátt, mm -hmm. ég meni í byrjun skildu við þetta alveg það að það snýstum að helbriðiskerfi má ekki yfirfyllast mm -hmm. yfir í að verum hérna ári síðar og það er bara neyverulist Ísland Já. og það er, er enginn búin COVID á þessu ára á Íslandi og það er enginn inn á spítala á og þessuna við rétt að tala um það má alveg finnst spersýri. manni ha, ég er að segja það og maður hugsar á svona eitthvað einn af því sem ég hef hugsað með bólusætningarnar það gæti man skilur að þeir sem eru í þurfa að vera varkárir en væri ekki hægt að segja bara þar að vera búið að bólusa fólk yfir á krönu um aldri bólusa þetta sem erum undirliggjandi sjúkdóma þá er ekki tími fyrir sjúkrahúsi að opna bara allt jú og það er auðvitað núna vinna sjóðnalda að koma með svona afleytingar áætlun mm -hmm. og það er í vinnslu eh mm -hmm. um, við þurfum auðvitað að meta það að við erum með í forgangi og höfum alltaf verið að opna hérna innanlands mm -hmm. en sama tíma hefur sjóðnalagnir alltaf verið álagt og er mikið bara mannleg hegð það mun það mun alltaf koma hér vera og við munum aldrei geta haldið þenna algjörlega fyrir utan sko. Mm -hmm. Og það sem finnst mér er einmitt narratívið sko uh loku var fisk bara parti hér innanlands lands vera smá rangt. Já. Af því að það hefur aldrei verið í bóði, sko. Mm -hmm. um, og við viljum alltaf að íslendingar geti komi heim og þei sem vinni hérna geti komið til landsins sko. Já mér soldið hérna eitthugnin á það sem ma sé að gera lítiður og svo neinn sem bara lika bara það er Er ekki ferðafrelsi eitthvað svona sem við viljum að segja við nýð? Jú, við þurfum að þora að ræða núna að við viljum stefnaða opnar á frjálfsverðarsamfélagi mm -hmm. og það á ekki að vera eðlilegt að landamæri séu lokuð og allt frá útlöndum séu hættulegt og ég held bara að umræða en almennt skapi þess að maður heyra svona dæmi um að bara fólk af erlendum uppruna sem kanskje býr hér er það er bara ráðast að á hótelum og spurtgorta að það ekki að vera í sóttkví og Æmi. og því hérna allt sem frá útlendum kemur sé eitthvað ney hættulegt eða mm -hmm. sé að brjóta eitthvað og, um, á meðan að langflæsi sem er að koma hinga til lands sé fólk sem vinnur hér eða íslendingar uh, í einhverri erendagjörðu sko, sem það er í jarðafarir hjá áttengingum að þeir búi erlendis eða eða anna Já bara magna og þér að Brynjar var á Spánunn um erum í alvöru þar að þá að fara að hérna, séma mannin og gera einhverja brjálaði úr því að hann hafi farið til útlanda til þess að heimsækja bróður sinni, mm. að það langvegt fólki fjölskyld bara um hvað erum að ræða? Já og það er þetta samfélag sem maður auðvitað óttast og vill ekki festast í og þess vegna hef, hef ég alltaf værið að tala eins, sko, með þeim hætti að markmiði er alltaf að aflita þessu bara eins hratt og kostur er sko, mm -hmm. auðvitað með öryggi fólks í fyrirrumi en að hérna að festast ekki í þessu og það er svo auðvelt að festast í sko við erum verulega ekki nokkar bara eins og þú segir hvenær við um þróa síðasta árið mhm mm hvao og kemst og við erum hætta miða við sko eðlelætt líf heldur við erum farað að miða við eitthvað svona sem hérna eru kanskje minni takmarkarnir ég stundum svona eitthvað eins varpa því upp ef að sagt við fólki í desember 2019 þrétt árr þá er bara þannig að það það, það mun þykja mjög eðlilegt að fólk verði bara lokað inn á heiminum sínum. Það er bara ferðalög eitthvað sem við getum bara gleymt og bara áfram áfram áfram. Og síðan myndu við spyrja fólk hvað gerðist. Ég held að flestir myndu giska á varð kjarnmörgumstýrð. Mm. Þú veist þau hugsa mér svona eitthunn einn man skildi þetta í byrjun en síðan er þetta orðið svoltið svona verðum ekki alltaf að vera vegumeta. það Tvenar, er þetta verkefni okkar, sko. vega meta alla eh aðra þættina eh þessar takmarkanir mun öfluglega uh, lifa lengi með okkur. Ekki bara út af ríkisjóði og þem niðurskurði sem hérna kemur, við þurfum að endursækja ímsa hluti og við getum ekki hérna eh fólk sem hérna, kerfin okkar eiga aðlla vera góð skoðan, við þurfum mm. auðvitað hérna, það munu mæta okkur mjög mikllar áherslunar í jafnaðismálum. Það er hérna það sem heimsfara líkur. Mm -hmm. En ekki bara það heldur líka alls konar aðrar afleðingar af fólki sem hefur kannski síður leita sér aðstúðar sjúkrahósins til að venda það mm. vegna annara bara veikinda, mm. krabbameins eða bara geðhelsu og, og allt sem ég nefndi aðan og það er auðvitað gríðalega stórt verkefni og COVID er ekki beint svona Þetta er ekki meint eitthvað pólitík, sko. Þetta er ekki hérna, hægra og vinstri, eitthvað svona mjög skýr lína hvernig og átt að breyðast við heimsfaraldri. Um, og þess vegna þetta, hefur þetta verið gríðarlega mikil áskorun mm -hmm. um, og við sjáum að öll löndi kringum okkur hafa lent í Mér leði samt þess að þetta yrða svolítið pólitík út af Donald Trump þegar hann kemur hérna í blá og segir þetta er bara flensa og eitthvað svona að þá verður er á svolti þannig að þeir sem eru hans megin við línuna þeir bara gera lítið við mm -hmm. en þeir sem eru hinum megin við línuna herðast enn þó meira í að verða loka öllu og verið að segja geta bara alls ekki verið sammála að honum Trumpinn innu sko. Nú leið eins og þar hafi verið settar svona pólitískar línur í þissu sko. Já, og það gæti alveg verið sko en á sama tí vildi hann loka landamærum og annað sko politik hérna er auðvitað ámætar að, aðgerður sem þarf að breiðast við og um, en allt gengur það samt út af því að við getum einhvern veginn verið í smá vari og kominn hratt til baka af því að sú innspítuning mun skipta gríðarlega miklu máli mm -hmm. og þá er það bæði það að takmarkarnir séu ekki hérna um, lengur en þarf mm -hmm. um, og að ehm um, efna aðgerður séu heldur ekki lengur en þar mm -hmm. heldur að fyrirtæki geti reysið hratt upp aftur. Mm -hmm sagður aðeins á þannig þetta sem maður gerir þarna þegar að þú ert hérna gripinn hann við ríkistunumfundur og segist vilja afletningar og svo heyri maður Þóról og Kára á fleiri verið að talað eins um þig og mm. hérna, það er svona eitthvað á æskan og ung og, og það er bara ákveðnu hluti sem þá hugsa ég bara í þessum svona identity politics sko. að því ég veit að þú ert ekki mikið að barmaður er yfir því að þessi erfitt að vera kona en ég hugsaði hefði ekki meira heyrst ef að þetta væri ung kona í stjórnmólum sem veri hinum með í línuna, fara að segja ef þú verir í vinsturflokki þá hefði margi sagt þegar þetta er ykkur hérna, eldri kallmenn bara beinlinni segilega nýðulega unga konu sko. Já, <laughs> þetta er bara ekki alveg lægi sko. <laughs> Nei, ég fannst þetta mjög áhugavert og þegar gripið er til sko, aldursmins eða kynns uh, til að reyna gera lítið úr því sem ég sagði mm -hmm. án þess að ræða bara stöðuna málefnilega sko eða ágründillist aðreinda það spyr. Um, að þá er að, að bæði hef ég almennt liti bara á það sem, þegar það gerist sem að, ef það er eina sem fólk hefur út á að setja sko, að ég sé svona ægilega ung mm -hmm. um, að þá hérna er nú kannski ekki ekki mikið í því mm -hmm. um, en á sama tíma verðum maður að standa upp fyrir ungt fólk sko og segja bara, þú veist, svona á ekki að tala til ungs fólks í áhrifastuðum og ungt fólk er ekki Síður í áhrifastuðum heldur en þeir sem eldri eru. Mm -hmm. Þú um, viltu ódýrlausna ræði ekki málinn málefnalega? Heldur já, fara bara í þetta? Sko. og hvað voru þeir að segja? Sko? Veist, hvað var Kári að segja? Kári var að segja það að ég vildi forna heilsu þjóðarnar og það væri einhver ákefð æskuminnar sem þar hérna, svona, uh, væri já, væri að stjórna því að ég væri eitthvað neginn ekki nógu klár eða ekki nógu hérna skinsum uh, til að taka skinsamlega ákvarðunir mm -hmm. bæði lögta þetta þá að því að ég var að vonast til eftir eins og held í flestir því einhver aflýttinga sem nú hafa orðið að veruleika örfándum síðar En líka var þetta það að uh, aðilar utan Schengen geti komið með bólsettingarvottur eins og innan Schengen sem var tilmæli frá sóttúðanleikni um að gera ekki mun á milli um, bólsettingarvotturða og það hafði verið tilmæli hans að uh, við kena þau innan Evrópu í nokkra mánuði og við kena mótefnumvotturð í fleiri mánuði um, en allt í einu er ég að forna þjóðinni þegar brettar geta komið vottorðin eins og þjóðverjar eða pólverjar um, og þá var ákveð að byrja að skima þetta fólk líka einu sinni og allir þeir sem hafa komið núna með bólfsetningu um, vottorð, enginn af þeim hefur reynst skimað, nei smitaður mm -hmm. um, þannig að hérna Þetta er auðvitað svona ódýrt að grípa til þess að þegar þetta er byggt á ákvörðun uh, ríkistjóðnar mm -hmm. uh, á grundvelli tilmæla sem svoðanleginn kom með mm -hmm. uh, og það stendst ekki jafnbreðið þú til sem hann kom með að veita þessu bara brautagengi frá Bretlandi og Bandaríkjunum Kanada. Um, en við erum með tilmælum það að við tökum bara ákveðinn vottor gild við ákveðinn bólefnum sem við viðurkennum. Mm -hmm. Þannig að þetta er auðvitað bara þessi lönd sko. Ég áhugaverð. Þetta er svona útistúningur og ég vil líka að opna landi og sé taka einhverra hérna áhættu sko. Erðu bara hérna það er engin að opna landi sko. Við erum bara að taka sömu vottor um gild og beita einhveru skynsemi hérna mm -hmm. við landamærin. Tekur du þetta og... eitthva Er að það er sagt eitthvað svona um þega eða ertu bara orðin munus? Ég er mun. Ég er búin að vera í opinberum umræðu í 10 árr. Já. Þá er síðri Já. Og þetta er bara partur af þessu. Það er auðvitað ähm um, og svona anna bara fær ferinn um eitt og út um hitt. Mm -hmm. Ég les lítið af yngrum svona virkum í atöggasendum. En það sem er auðvitað stuðøumann kannski og yfir áhrifamenn það er bara beinlínis haldið fram röngum Og verið mm -hmm. svona slárriki og og hérna um þær ákvörunir eða það sem ég er að gera. Mm -hmm. Og það er kanskje það eina sem ma vill reyna að auðsleiðra þetta en annað leði mar hjá sér. Þar ma er ekki dalti hérna beininn til að vera í stjórnmálum út á einni með þessu bara þessari umræðu sem ma verður stundum verður stundum mjög ómálæfnileg sko. Jú. Sérstaklega þegar fólk komið í ráðherrastöður og og svona eitthvað ein hefur meiri vald. Jú að sjálfsögu. Og þar er kanskje við verðum ekki að reyna að gera stjórnmálum svona þannig að fólk vilja koma í þau og starfiði þeim að því að stjórnmál eru frábær og það er mjög gaman að starfi í stjórnmálum og hafa áhrif á samfélagi sem við búum í en ma þarf að hafa bennaunu mm -hmm. þetta getur þetta verið mjög töff mm -hmm. og hérna en á sama tíma þegar það er erfitt og töffa þá veit maður líka þú veist, það er það ástæði, þú hefur mikil áhrif og þú ert í e stórri stöðu mm -hmm. og eðlilega mun blása að þessum þig. Hérna talandur með bein í nefnuna er svo að skoða áns bara það sem hann hefur unnið við. Já. það er alltaf að ekki eitthvað augsuna sem hann er hugsar um konu og hefur verið bæði á sjó og í lörglinni. Það er ekki alveg stereotypan. <laughs> Nei, kannski ekki. Aumingt, <laughs> <laughs> ég er svo að horfa ég hvernig náði tíma mínn í laga að ég ætti að nýtan betur en viðskripsborð. Okay. Uh, langaði að prófa mismyndu hluti og var bladamaður fyrstu sem eru mín og svo fór ég í löguna Hvernig var að vinna í löguna? Það var frábært það var hérna rosalega mikilvæg og dýrmætareinsla þetta eru þetta bara starf þar sem þú ert að því hún er aðstóð, fólki erfið um aðstæðum oft á tíðum mm -hmm. um, ég var út á landi og hérna, slís og hérna ja alls konar verkefni mm -hmm. um, þá reynt svona mér fannst lífsreinsla mín haf reinast mér vel í þessu starfi þegar þú komst í erfiðar aðstæður já. Um, og alment bara ja það fannst mér mjög gott að svona kynnast þessum heimi mhm mm uh, kynna starfi lögreglumannsins og kynnast líka um þem heimi sem lögreglan uh, mætir í og er hérna viðlóðandi. Mm -hmm. Varst út að allan tíman að Já, ég var eitt ár á Kolsvelli og eitt ár á Selfossi. Já, ég fór stundum og vaktir með lögreglunni en þannig er, er að vinni á stöðtu mm -hmm. og það sem það er kannski mikið að ölfuðu fólki þá brá mér mikið við að sjá hvernig fólk halaði við lögregluna og hvernig mm -hmm. umgegst lögregluna. Mm -hmm. Varst þú vörðu í það? Já, já, ég prófaði að fara eina vakt í miðbæðum sko en ja. hérna, um, já, Það eru þetta bara, oft er það bara fólk í slæma ástandi eða hérna, mm -hmm. virðingin er ekki mikil á þeim tíma en það er þetta bara verkefnileguruglunar að sinna því sem útkallið beinist stað og mm -hmm. hvers konar verkefni það eru sko. Og maður sá þetta líka hvað mikið getur breyst þegar maður var í löguglunni þegar það voru að breyta svona verklarsreglur, varandi heimilsopel smála þessum tíma og um maður sá hvað það munaði miklu að það voru settar nýjar Línur. Í Hvað var það sem breytist? Um, til dæmis að geta fengið rálkunabanna á aðila innan 24. tíma þannig þú sérst að taka gerandan úr húsnæðinu en ekki þóðalandan. Ja. Um, það eru þetta um, bara svona eitt aðtriði að að það sé ekki þolandi sem er eitthvað nær rifin upp úr rótum af heimilisöfbeldi til að ventan heldur er síðar gerandinn en þólega rékna getur haldið þeim um í 24 tíma og þarðar þá geta að fengið nálgunarbann á þeim tíma mm -hmm. um, svo að úrraðin þessi virkja vel saman sko. mm -hmm. Og það voru sett ný lög um hérna, sérstaklega um heimilisöfbeldi um, bæði varðandi í í samt fólki nánu samböndum en líka ef börn eh uh, horfur ófbeldi það varu vitna af því að þá er það ófbeldi mhm mm eh uh, á sama skapi Kom kemur showinn hvað er, hérna Kökontelo fort showi hæg lengi langt að show <laughs> og ég vissi ekki alveg hvernig ég átti að bera mig af og komst á einhverri svona biðlisti fyrir svona afleyssinga menn mhm mm ehm um, skráði í slysaharðskólan og var að biðast bið eftir að komast þar á um, en kom þó túr um um værlsluna á losnaði svolti hérna já, í í eyjum. Mhm. Mm og þegar ég flaug til eyja þá var allt að fara að nema ég í flugvelli þá var ég að fara á show. Og fór á makríl túr. Okay. Og ehm um, voru mér fyrir Grænlandshaf og var í hvað 7 daga. Veittu mörg hundruð tonna makríl og lönduðum svo í Þórshöfn. Mhm. Mm Langanes. Hvernig var að vera á show? Vað sætt. Um, þetta er hérna mér langaði bara einhvern veginn, kynnast alls konar hlutum og sjómennska var eitt af þeim mm -hmm. um, og ég var ekkert sjóveik sem ég gott, ég var smá hrædd allmenn verði ekkert ja. orðið sjóveik í lífinu en þú veistu, þú ert bara komin eitthvað að ballar haf sko og þá veit maður ekki uh, og þetta bara frábærir menn sem voru með mér um borð mm -hmm. Ó hérna sem var sem ég heldi að er samband við og senda mér oft kvatningu og af sjónum og Okay. Ehm um, og þetta er bara eitthvað einn svona sjáa ég hvort þessir hlutir virka og bara fá að ég get alveg ímynda mér að gera þetta aftur sko. En svo okay. var ég bara körinn á þink stutt hérna. Einnt. Hérna Það er þetta... líka gaman þarfnar koma fólk á óvart sko. Þeir Já ára, þannig á mig bara hvað var þessi valin bara að koma hérna sjó <laughs> sko bara þetta verður náttlæga eitthvað sýnishörn af eintaki sko þust af starfs starfskrafti. Og verið sáttir við að þetta að bóði? Já, mjög sáttir. Okay. Það er alltaf gaman að koma að fólki öðvarst. Já, geggja. En hva, hva með þetta einmitt að vera þú kemur mjög unginn í stjórnmál og ert hvað ekki næst yngsti ráðherra bara í Íslandsöguna er mm -hmm. Hjálpar það man einmitt að hafa þetta bein í og geta tekist á við þetta að þú hefur missa maður með þina uh, eða langveika sýstur mm -hmm. kemur maður þá svona einhvern veginn að maður er búin að öðlast þannig lífseinslega maður einhvern veginn getur ykkur er að segja eitthvað um hann það verður aðeins bara svona getur. Já, já, ég held að þetta öll þessi lífseinslega mín svona stuðlið að því hver ég er og hafi byggt grunnin um, og uh, hluta til svona láti mig þrosk, þroskaðist hraðarum tíma og varðu þetta bara svona reynslu meiri um, umbyrðalindari en líka bara hafði gengið gegnum erfiða hluti sem alltaf einhvern ein endar á að mm -hmm. og herða mann. og það þetta, hefur reyns mér vel mm -hmm. um, þetta missa móðu sína unger eitthvað sem ég myndi ekki óska neinum Nei. um, en á sama tíma þá um, lærir maður aðeins að meta lífið upp á nýtt, mm -hmm. þegar maður tekur ekki lengur öllum sem sjálfsögum hlut og lífið gæti bara verið mjög stutt og það er í skott bara að njóta og mm -hmm. hlaupa áfram og vera á og bara kýla á hlutina sko mm -hmm. og það er þetta hérna, er allskorunar, áskorunar al sem fólk og það er allir einhvern veginn að dýla við eitthvað og, mm -hmm. og, og þetta er þetta að kennir manni líka bara eða svona, ég held að til dæmis að það eiga langa eitthvað systur það, það kennir mann líka bara á svona annan hlut samfélagsinn sko, mm -hmm. sem er mjög dýrmætt í, í stjórnmólum Já, að sjá sjá hlýðar á kannski vera nótandi mm -hmm. kerfi sinns og einhvern átt eða þannig Já Við er erum sískinni að sjá hvaða fóaldrátinn þurfst að berja svo í kerfið mm -hmm. og hérna, hvernig helbíliskerfið var og hvernig síðan þessi þjónustaf sem hún er með núna er að virka og allt þetta. Mm -hmm. Þetta er auðvitað bara, hérna, maður stuðu þetta að reyna setja sig í hluti, kynnast fleiri þáttum samfélagsins, átt að sjá því hvernig þið virka, en ekki bara einhvern veginn lögin á blaðinu sko. Ja, og það er auðvitað bara verkefnið og hvort sem það þetta eða taka það með mér úr lauruglunni að það þurfti að bæta lögum nálkunabanna og umsatursæinallti sem ég hef núna breytt mm -hmm. en það var líka út af reynslu minni í laurugluna að áttaði mig virkilega á því að það þurfti að breyta því mm -hmm. og varandi að sjá hvernig NPA þjónust það sem er svona notinandast í persónulega sem er komin fyrir einsæklinga með föllun sem geta þá lifa frálsara, samfyr, eh, frálsara lífi hvernig sé hvernig hún vir átta sem miklu meira áði þegar maður er að taka þátt í lagaasetningu um slíkt. Mhm. Mm er ekki kemið dalti mikilvægt að stjórnmálamenn uh ég var með Ásmundur Einar hérna í viðtali og ég upplifði það svo sterkt að honum hvernig hans æska og hans upphaxtur veldurði að hann er með alveg sérstaka ástríðu mm -hmm. fyrir ákveðnum hlutum að maður að því maður getur ekki alls ekki verið í öllu sem er þjóðmálamaður. Mm -hmm. að maður setur þá fókúsun á eitthvað sem ég hef reynsla og ég veit hvað fólkið þetta þarf mikið og þar sem breytingum að halda. Jú, ég held að öll svona reynsla og þekking sér dýrmætt mm -hmm. og það er ekki bara að ganga gegna að sjálfur eða þekk ykkur það er líka bara verkefnum að kynna sér það að maður hefur áhugaði og setja sig inn í hlutina frá öllum sjónarhotnunum og að hitta fólk, stjórnmáli er svo mikið um fólk við erum bara að setja reglur samfélagsins til þess að bæta líf fólks mm -hmm. og þess vegna skiptir óse miklu máli að bara að hitta mikið að fólki verið í sambandi við hérna og fá að upplifa það sem aðrir eru að upplifa. Mhm. Mm og allt þetta mótar mann auðvitað. Bara að hérna alast upp með systur mér fötlu. Um, að hérna missa móðursinn og krabbameini að eiga hérna uh, líka pappa sem veikist alvarlega. Ehm um, mm og allt þetta auðvitað gerir mann að þeirri mannesku sem ma mann er í dag. Mm -hmm. Þú lístir þér einhver tíma að það hefði verið svo Anna sorgarferðli þegar þú fórst að hugsa um einhvern það sem hefði geta orðið Já. eða það sem átti eftir að vera það. Hvernig... Ég held að margir upplifið þetta sem missa einhvern uh, ofsnemma að það er svona sorgin fyrir því sem hefði átt að vera mm -hmm. um, og það er svona kannski partur svona sem mér kannski myndi kalla þetta svona eftir sjá eftir ekkur sem hérna Um, að þú ert þetta búin að sjá fyrir þér einhvern veginn lífið þitt síðan missir einhvern svona að þá mm -hmm. hérna, er svolítið klift á ákveðin hluta mm -hmm. þessi að það verður ekki vitni af því þegar þú gengur gegnum þetta það verður ekki partur af lífiðinu þegar þú við hérna, stóra hérna, áfónga um, þið getur ekki hvernig að nota lífið saman eða hérna, gert eitthvað og getur ekki deilt þessum hlutum með manneskjunni og það er svona kannski svona fannst mér sorgið sem ég fannst erfið að komast yfir og vinna úr en fannst mér mikilvægt að uh, hún var rætt bara og þessi hlutir svona hérna um, og það er mér mikilvægt að tala fannst mér tala um fólk sem er gengi í gegnum sambærilega hluti þessum hef ég reynt að hitta mikið af ungu fólki sem hefur verið að missa fólindri sitt um, og hef mætti hópa til að tala um mínar einslu og hvernig að takast á við þetta eh um, það er engin eitthvað ein fullkominn leið að takast á við sorg. Um, ná, ná. og það mamma heldr ekki svona eitthvað ein skamma sig fyrir að takast á við sorg með öðrum háttum annars. Um, það gera alla sinn hátt og það er ekki eitthvað ein maður færi ekkert út úr því að segja eitthvað, ó, ég veit ekki við nóg oft í kirkjugarðinn er ekki nóg eitthvað ein góði að takast eitthvað ein hey, það er bara ekki all, leið allra til að eitthvað ein minnast eða hérna virða eða hérna uh, minnast manneskjönur um, það er sumra og bara frábært en það með fólk verður svona ég held að þetta sé svona mikilvægsta hluturinn því að vera að tala með fullt á ungu fólki mm. það gerði allir svona hát þar er mikilvægt að geta að tala um hlutina um, og að tími læknur ekkit veld sár heldur bara þú lærir að lifa með þessu að um, en að vera ekki eitthvað neina halda því gegg sér að maður sé ekki að gera það með ákveðnum hætti. Einmitt. Hvað með það þú sagður að pólitík snerist mikið um fólk og einstaklinga? Hvað með þann málaflokk sem mestundum kannski svona erfið aftur í því að kervið verður að þetta reglur en svo er einhverju svona einstögg tilvík sem stinga bara hjartaði í innflytindamálunum. Mm -hmm. Og ég var um eitt með mikið að torfa svona enni viðtalið sem hann var um eitt að tala um sko augnablikið þegar hann hætti taka hluti mjög persónulega sem rítstjóri Devaf að því hann fatt að þetta er ekki fólk að ráðast á Mikael þetta er fólk að ráðast á rítstjóri Devaf mm -hmm. og rítstjóri Devaf núna er bara að taka það samu ég og þá saðan er mér því að ég held að þú veist það sem hannabyrna var að taka einn á ákörnum tíma nú er það bara áslöðarna mm -hmm. hvað, hérna, hvað gæti kerfi gert betur í þessum mólum? Eh uh, við heldum að öllum kerfum getum við gert eitthvað betur og við erum alltaf að endurskoða og skoða hvað hérna kvar við getum gert betur. Í þessum málaflokki að þá hefur hann bara breyst svo hratt af því að áskorunarnar hafa bara svona eh uh, breystur síðan hér komu bara örfáir að sækja malþjólavernd uh -huh. í það kerfi þurfti að fara að taka við þúsundum. Eh uh, eða þúsund eða svona 800 til 1000 manns á ári að sækja malþjólavernd. Og málaflokkurinn hefur auðvitað Um, hann þróaði svo hratt um, en er svona stöðu áskorun af því hann snýstborðum fólk og einstaklinga og umræðin verður meira um mál einstakra aðla um, heldur en kerfið og hvað við getum almennt gert betur til að breyta þið mm -hmm. og í þessu eins og öðru verður að vera jafnbræði og gagnsæi og það verður sama gildum alltaf það má ekki vera þannig að þú kemst í fjölmiðla að þekkir einhvern að þetta mál fá einhvern sérstakan framgang En hvað með þetta, vísi. það maður sérstundur svona innst, innstök mál er mm -hmm. ekki að fyrir þeir, það sem að maður hugsa fyrir að einstaklingurinn er komin hennar, hann er búinn að vera einn dóldin tíma og það er kannski búið að vera mikill kostnaður við það og mm -hmm. svo núna er einstaklingurinn fyrst komin á þann stað að geta orðið almanlega þekkn í samfélaginu þá er hann sendur hindi sín Já og þetta eru þetta, stóra áskorunin er að svara fólki fyrr að því mm -hmm. því en það því að fólk fól svart fyrir eða fara jákvætt svar svo að geti fyrr hafið árangursríka aðlögun í samfélaginu yeah. og verið partur af því og vita það fær fengi vissu fyrir því að hann fengi hreir að vera hér. Ehm mm um, en á sama tíma að þá er það líka mannaði því að segja fólki fyrr e, neikvætt svar mm -hmm. um, til að minka þessa óvissu og auðvitað til að forgangsraða þem kostnaði sem við erum að leggja í þetta kerfi sem er orðið nokkri milljarðar á ári í sem þurfa alþjóðlega að alþjóðlegan halda. Mm -hmm. og þetta kerfi bara eitt hluti útlendingamáluna það er þessi allþjólega vend mm -hmm. og hún er svo sem fær mest að umtalið um, en oft er þetta líka fólk að leita betri lífskjörum mm -hmm. en það er engin að spuri að byrja af hverju veitu við sé fólk ekki aðdvinnleifi eða það er annar partur útlendingamáluna við þurfum fleira fólk á Íslandi Eimitt. við þurfum bæða ekkert fleiri bötn við þurfum líka að bjóða fleira fólk velkomna okkurra Og þá þurfum við að laða hingað að fólk sem vill koma hér og starfa og auðka samfélagið okkar. Mm -hmm. Og ekki bara einhverra hámennta sérfræðinga. Mhm. Mm Heldur alls konar fólk. Akkurat. Og í venjulegu árfurði þurfum við fleiri vinnandi hendur. Og við erum ekki festast í hugsun Evrópu um að allir utan Evrópu séu ekki jafn í gott vinnuafli og þeir sem eru innan Evrópu. Mhm. Mm og það heirrir undir annan ráðherra. Atvinnuleyfi. Og þetta eru auðvitað skipt og síðan eru kvótaflóttamenn sem er síðan þriðji parturinn sem eru svona forgangflóttamenn ef svo má segja. Mm -hmm. Þeir sem eru búnir að fá þá stöðu að þeir þurfa alþjóðlega vend um, og þeir myndu aldrei geta komið inga á einn spýtur. Og þann hópa eruð alltaf að þækka og eru nú að taka móti hundrað þannig og ári og þærta fólk sem er sérstaklega valið við erum að taka á móti fólki sem getur ekki verið þarf að hérna, flýja land vegna þess uh fjölskyldum stórum bjarna og svo framvegis eh um, og þetta eru við þurfum sían að ráða við þessa heildarmynd sko. Einmilt. Og oft er mikið aggnast út í alþjóðlega verndakerfið sem þarf samt að passa sig ef að á að halda stígi virka fyrir þá sem þurfa alþjóðlega vernd. Þá þurfum við að segja nei við þá sem uppfyldi þau ekki skiliri sem eru mm. almenn skiliri sem eru í öllum löndum í kringum okkur og eru bara marrindasáttmála Evrópu sko mm -hmm. og þetta er auðvita verkefni að hérna auðvita verða málin erfið þessi einstökum málir auðvita alveg Já, sem oft Já, sömuðum er alveg hræðileg Já, og hver, en, en hverju myndir þú svara þeim sem segðu ættum einfallega bara að ganga miklu lengra í að leifa fólki að vera þeirna og hleypa fólkin er það aðalega kostnáðar hlutin sem að væri það mótrökint? Nei, það er líka það að í hva, hvaða kerfi eigum við hleipa í minn? Ef við opnum bara á alþjóðlega verndakerfi okkar og segjum bara það séu bara lang þú þurfir ekki að vera flýja ómannulega á mm. að staðar, það skiptir ekki máli og orð þú séður bara fara til annars evróbelans og svo framvegis að þá uh myndum við aldrei ráða við fjöldan. Þar er svo margir flótta í heiminum að við verðum að gera vel. Og þar eru allir uh skilmálar, allir allar hérna eh uh, alla alþjóðlega skuldþungingar sem segja, freka, þetta vel. Mm -hmm. fyrir Fyr sem vilja ég koma af því þar er mörg önnur athreyi sem þurfa virka líka. Hvað sveitatfélög eru að taka móti fólki í alþjóðulei? Mm -hmm. Þeru 3. Hver margur sveitatfélög í Íslandi? Já ja, þau eru 3 sem eru að taka á móti fólki. Uh, hvernig er uh aðalara sem eru ekki með íslenskt móðurmál og standa sig í íslensku menntakerfi? Mm -hmm. Hvað er menntakerfið standa sig? Sko allir þessir hlutir þurfa virka saman. Mm -hmm. Og það er ekki hægt að benda bara á það að heyrðu það að opna meira þetta kerfi. Þetta þarf alltaf að virka saman. Mm Hleypum -hmm. frekar fleira fólki inn sem vill starfa hérna og búa í hérna. Mm -hmm. Pössum að vendakerfi virki fyrir þá sem þurfa alþjörlega vend. Mm -hmm. Og að þar getum við ekki haft kerfi sem er ga mjög ólíkt öllum kerfum í Evrópu. Mm -hmm. Þegar við sjáum þá bara hvað gerist. Akkurat. En man líður stundum eins og fólk sem sannlega ætta megakomingað sig að blæða fyrir það að það er ákveðið fólk sem kemur eitthvað kannski að nýta sér kerfið væri þá ekki frekar rétt að stoppa í glufurnar í kerfinu. Það er auðvitað alltaf verið að reyna það. Aha. En almennt ef þú þart að alþjóðlegu verndu ert að flýja ómannulegar uh, og lífsættur ástæður þá ferðu hér alþjóðlega vernd. Mm -hmm. um, og þá fá auðvitað fengi ég margar alþjóðlega verndar og í fyrra. Mhm. Mm Yfir 500 600 manns ég, sem mm -hmm. fengu hér alþjóðlega vernd að íslandi. Mm -hmm. Það er auðvitað gríðarlega fjöldi. Og við erum að gera hlutina mjög vel er auðvitað síður fjalla um það. Mm -hmm. Og segar málefn í staðlinga er í umræðunni að þá getur engi svara fyrir eh uh, hver niðurstöðan er. Og ég held að það þurfi að í nokkrum löndum í kringum okkur og þá er það þannig að ef du ferð með málið í félmæla að þá eiga félmælar að fá aðganga mm -hmm. að Það er lík auðvitað ósagað gagnt kerfinu og fólkini sem vinnur í kerfinu að það sé ekki talað um báðalitið mál. Það, rétt, það Og það er auðvitað viðkomandi að segja þetta. Það er mm -hmm. að, auðvitað, geta verið persónulegar upplýsingar sem þarf að, að passa mm -hmm. á allt þetta. En ef du kýst að fjalla málið þitt sjálfur ofinberlega að þá eiga fólk á fólks rétt á því að mínum mati að fá að heyra báða hliðar. Já því þar er ég þekki einstaklingar sem vinna þeim megin inn í kerfinu að þeir meiga aldrei tjá sig um Nei, svo komu málin í fjölmiðla og þá var ekki komu mál einstök mál að á borði ráðherra af því það var fyrir það fyrir nokkrum árum mm -hmm. því að hafa sérstaka sjálfstæða kernefnd sem mm -hmm. yfir öll mál hún er sjálfstæð og þessir mál komi ekki inn og á borð ráðherra. Mhm. Mm og auðvitað er þetta þetta eru lang viðkomandi mál af því það er bara um fólk Einmitt. og langar erfiðustu málin í umfyllun mm -hmm. af því að þú getur ekki svarað fyrir þau. Af því að það er rosa leiðilegt að svara bend að kerfið. Akkvarðan. Það er hérna ekki minn pólitík sko. bara nei, nei, nei. kerfið nei, nei. er bara svona nei, nei. Já, og þú á. veist og heldur heyrðu við erum alltaf að reyna leita að leið að bæta og kerfið. En mm -hmm. hvað er síðan verið að fjalla um sko í sk hérna láti vinna flotta skýrslu um málefni barna og flotta mm -hmm. Er eitthvað fjölmynd sem fjallar um hana? Nei. Hæla, Engin. Já. Ekki einrett. Ekki einrett. Nei. Munngra að skipta á einum takt. Taka smá hérna smá básu. Já. Men langra án sem eftir að fara mest bara í þetta með taka strax vera fara að tala við ungt fólk um pólitík. Mhm. Mm er upplifa vera mjög margir hugsa brúf pólitík e nenn ekki það sko. Mm -hmm. Út af einmitt þessu hérna Þú hugsað að þær eru var að biðja um að koma viðtali sendi auðu skilaboð og hún svaraði strax bara já til í það og svo hérna eru þeir kvarðan fara að tala um bara að bara tala um alls konar okay flott mennistu þetta vera snátt marsum af þú ert ráðherra yeah. og ráðherrar eru oft snátt heyrðu úf þetta er langt viðtali þú getur alltaf fara að tala um og eitthvað en þetta er snátt daltu í marsum þá þú ert óhrædd mm -hmm. er það snátt svona... og bara þær að vera skammaði fyrir að vera fara í okkar þyrllu ferðir og <laughs> eitthvað <Ekkur> svona <les. laughs> Já að að Og mm. það hefur verið svona e, þegar maður er spurður út í því að bara þú veist af hverju ertu í þissu og hvernig tekur þessar ákvarðanir og hvernig bara seg eru hérna 28 ára að þú ætlir bara að verða dómsmálróðherra. Þú veist mm -hmm. þetta er þetta og það er einhvern einn það kemur allt heim og saman í því að ég er almennt bara mjög óhrætt við hlutina. Mm -hmm. e, hvað sem það er sko. Það er rosalega mikilvægur eiginleiki. Um, það er að fælst í mörgu, sko, að vera mm -hmm. bara óhrætt við að taka ákvarðanir, óhrætt við að leysur erfiðum málum, óhrætt við að breyta hlutunum, en líka bara, heyrðu, þetta er svona, sko, mm -hmm. og þetta verður þúmt og er alls konar erfið mál og ég ætla líka bara að taka þá við þau. Um, já, já, þeirr sko, hérna, að fara, sem yfirmaður almanna varna að skoða eldgó, sko. Eldko, sko. Um, allt verð Þú vilt að það sé nýr drull fyrir það? Já. Um, ég hef ekki séð hérna eh uh, aðrar sem sinna hérna sínum verkefnum og ehm um, fá svona eh um, mm -hmm. forsetinn fór hvað tveimdum eftir mér í mm -hmm. þyrullferð. Hann er ekki um aðar almannavarnau og hefur ekki eitthvað sérstakt hlutverk að skoða eldgósið. Var lítið bóta við um það. En sjálfsum bara mjög eðlilega að hann fari og skoði og ja. hann er boðið að landa, landa mm -hmm. sem sinnir mikilvæga hlutverki og það var eins og ég hefði verið staðin það var vísindamennin og voru búin að fara sko. menn um, þetta ég... er bara hlutaði og ég tekk þetta ekkert inn á mig en auðvitað er áhugavert að bera saman hvernig að grinnir fólk fær en að, að það bara vera svolítið frakkur í þessu mm -hmm. Ég hefði tuggsaði bara umræðanum þetta var svona eins og að væri ein þýrla í landinu Mm. o hon gæti farið svo na einu sinni í viku sko. Það er bara hvað er hérna akkur þú ekki farið hérna með landhelgiskærluna í Þyrllu þarna yfir. Hvað er vandamálið sko? Já, það er ekki eins og ég sé eitthvað hérna bjóði mér samt sjálf og mæti með eitthvað einn drykk og sé ykkuru útsýnisflugi sko. Ég er þarna sem í vinnunni sko. Er þetta af því ég eitthvað tel mi vit að að þú sérð ekki mikið að einmitt talum kenja, að það sé erfitt að vera kona í stjórnmálum. En er það fá konur öðruvísi gaggrinu en Já, kallar minn fá gaggrinu en ég held að konur fá ennþá öðruvísi gaggrinu. Hvernig? Um, ég held að þeim leifist minna að gera mistök. Um, það er einhvern veginn öðruvísi, kannski, kröfutna sem er settar er öðruvísi. Um, en á sama tíma finnst mér kanskje hún oftast snúa sig sum það þæi er sí ung. Mhm. Mm ehm um, en mér finnst það bara ekkert neikvætt sko. Nei nei, ekkert. <laughs> bara hérna það er aðeins sem hún hefur sko bara <laughs> frári gegg geristuðu sko. Já, ef að fólk hérna <laughs> fer, ekki, fer ekki í í málefnin að þá... já, já, En hérna en konur auðat endast skemur í pólitík. Og það er staðarind. Já, og kallir, kallar eru lengur í pólitík ennþá. Mm -hmm. um, Stáðan eru að verða góð á mörgum sviðum. En þetta eru að búin að vera karlægur heimur í lengri tíma. Um, og alltaf við verða að sambrjóta og hérna. En já, ég held að Ég vona að þetta sé að breyta þrættinu, þetta kannski fólmaður svolítið svona kaldur og hjælt að það væri bara allt komið. Mm. Þú veist, bara heyrði, það er búin að vera konur hérna undan mig og það er búin að þannig taka slæðið fyrir mig og nú er þetta bara alveg eins. Mm -hmm. um, en svo sér maður svona hvernig fólk talar að eins og sig, maður þarf að bíða og þú sem þinn tími er nú ekki komin alveg strax, verðst nú bara róleg. Mm -hmm. Bara hérna um, eins og þegar maður var óskæptið því og segja bara heyrði, ég, Það er vita mun óskrafti því að verða dómsmálaður og að þetta ráðuneyti laust að verða velji úr og ég tel mér full búna til að verða dómsmálaður. Mm -hmm. og þá bara á ja, hon er svo reinslelaus. Já. Þú veist það er hérna um, en það er bara hluta af þessu. Þú varir eitthvað þarna, já. Urðu breytingar í af ja, því en svo sé karlalegur heimur? Urðu breytingar í Me Too Þá urðu breytingar um að það sé yfir alltinn um mörk. En og það er auðveldar að ræða þetta, auðveldar að benda á þetta, um, þetta er orðið svona umræðu efni, ég held mm -hmm. að það sé stærsta breytingin, að fólk, þetta er ekki lengur eitthvað svona sem er þarna en svona, fleki fyllinn eitthvað neginn, mm -hmm. þetta er orðið allt í henni bara að setja stjórnmálamenn og segja og hérna eru mörkin sko, orðandi mm -hmm. að hvað, þú veist, það er rosa skref, en að taka þátt í því til dæmis fannst mér uh, erfitt skref að því ég var hætt um að það myndi veikja mig sem pólitíkus. Já, hvað þá að? Að ræða um þennan hlut sér Já, ég skil, ég skil um, Og að segja eitthvað svona sögur og, og svona eða skilur Ég held já. eitthvað neginn að en svo hugsaði ég, þú veist, ég verð að gera þetta fyrir nægstu kynslað mm -hmm. og ég verð að taka þátt í þessu og ef það veikir mig þá bara gerir það Þannig að hugsa svona í, í stjórnmálunum og stjórnkerfinu sístu mín hefur verið hérna þwenn einn í fjármálaranenda svona þá heldi ég að það væntanlega verið sé svona litlu ósínilegu hlutra það jafnvel sagt við konur eitthunn ein já vinar mín og eitthvað svona það er svona svona verið að lítillegur eitthvað mjög lúmskinn hátt svo Já ja stelpan og já. það er að verið að þúst hringi pappa minn til að eh spyrja ég ætla að skipa í eitthvað embætti sko Er það já, sem er rosa fyndi sko. Pappi leiðir nú bara, aðeim, sko. Segir bara að þem sko. bara ja þú varðu nú bara hringi hana ef <laughs> du vilt hafa einhverr áhrif um, og það er svona ja þúst stjérpan á þessi aðrir að taka ákvarðanir. Man mm -hmm. sé ekki sjálfur að taka stóra ákvarðanir sem að gerir og og hérna og það er svona allskonar. Eh um, men það er líka svona þeir sem einhvernig standa á baki svo bara þúst ja svo ótrúlega gott net af fólki bara hérna og bara svo gekk ég vinni og bara þeir sem stiðja mig og bara hérna um, en svo sérma er það rosa skýrt þegar þú ert í svona aðstæðina sem er verið að velja um þig og svo verðar á að fólk mm -hmm. um, sem þú helst að væri þínir kannski hafðu ekki trúið þér heldur að þú getur þetta Já. Um, en síðan þegar er orðin á og var valið mm -hmm. að þá hérna koma þér á vagnin sko. Já. og ó ég heldum að kynnist fólki best þegar áskorunarnar eru stórar sko mm -hmm. og þegar er kominn svona stáo einhver toppi hérna um, að það það er svona hlutur hérna, sem maður færi að kynna sko mhm mm að hérna aðeinsum men okkar að tala um sjálfstæðisflokkinn og af því ég þúna er að þeirri skoðunina samfylkingin hafi þær um að mjög stór flokkur hún hafi byrjað að droppa dalti vel þar sem foru reyna að vera vinur allra sko. Já. Nên ég ætla ég sé stundum að þetta samfylkingin um ætla að vera community í ykkarfötum. Mhm. Mm uh, mér líður stundum eins og bara til dæmis núna í covid tímabilinu að það er ákveðnar raddir eins og Sigríður og Brynjar og síðan hafið Sigurðís Kolbún aðeins mér þetta sé það sem allir í sjálfstæðisflokknum eru að hugsa en rosa stór hluta sjálfstæðisflokknum þorir ekki að segja þetta af því það hefur verið að reyna eitthvað einn að geðjast öllum hópum er sjálfstæðisflokkurinn svona mættum stundum vera skýrari í því að okay ég bara við tökum hérna þessa afstöðu og þetta er línan okkar og ef þú ert ósamála þenna þá bara ræja þig þinna ja ja sjálfsöu hérna þá er og ég held að þetta Hvar erum við stað setur okkur uh, og segja betur frá því sem við hérna viljum og hvað stefna okkar er og pólitikar allt og miki orð en þanniga bara hérna viltu bæta heilbrigðskerfið og allir eiga já en enginn þarf að svara því hvernig. Einmilt. Ehm um, og það var hæligt sko en hérna uh, það er ekki pólitík og þannig velur ekki yfir um milli flokka sko. Mhm. Mm ehm um, í svo sem að þá er það heldur aðeins núna. Um, og það má þar að finna bittu kvar í kjarninn kvar er, kjarnin, er hugmyndafræði mm hans -hmm. kvar kemur hún inn í þessar ákvörunir kvar er hérna og kvar er mm -hmm. hægri mennskan mín sko. mm -hmm. og auðvitað er roslega þungt að vera hérna uh, svona hægri hérna manneskja í að takmarka fræsi fólks svona mikið. Það mm er -hmm. auðvitað bara þungt það er hérna það sem að rættast við er ekki að gera það núna heldur að það sé að að lækka þröskuldin til að gera aftur einmitt ég er ekki hrættust við þetta ár sem við erum ég er meira hrættum að það verði lægri þröskuldur setna þegar það stæðir ekki svona mikil hætt af því ég hefnilega er algjörlega sammála því og segjum nú bara best case scenario í COVID erði mm. bara, bara að allir verða bólusettur og þetta verður bara búið næsta haust mm. þá líðum við eins og vegum samt eftir umræðu um bara herðu hérna við erum búna að seta ákveðin fordamiðna, yeah. við þurfum að ræða um það hvort að þessi fordamið hafa verið í lægi hvenær er það. í lægi að gera þetta aftur því fyrir að því raun og verður a Ef við erum bara kominn, þetta er óþægilega umræðan sem var aldrei tekin í byrjun COVID, bara hvað mm -hmm. á ríki er gangar langt í að verja líf mm -hmm. Af því að það þeir sannarlega fólkur venjulegum flensufaraldri mm -hmm. eigum við þá að grípa til sömu aðgerða varðandi það, þér erum búin að fatta að það getur bjarga líf fólks. Já, ja. Eymitt og hérna er við að dæla við eitthvað stærra og alvarlegra en venjulega En á sama tíma þá eru og allir er að grípa til einhverra Við auðvitað ég held að við höfum gert þetta vel. Ég held að við getum verið ánæmandi á árið í heild. Það er auðvitað einstök atriði sem man mm -hmm. hefði villeg að, að hefði verið gerð öðruvísi. Það er, hérna um, en það er mikið rétt við ríkisstjórnarborðið. Það er spurt spurðinga af því mm -hmm. að það þarf að gera þegar man þegar það eru tæknar svona miklar ákvörðunar í ingrip fólks. Mm -hmm. Bara kostin það er sko atvinnufreiði eða venjulegt líf eða hérna allt um, en sjálfstæðisflokkurinn Auðvitað er og hefur verið stór með mismunandi skoðanir. Mm -hmm. Og það er það sem kanski sjálfsafslokunum hefur farnast hvað best er að við getum verið ósamála og með svona sko mismunandi áhærslur innan hægri stefnunnar. Mhm. Mm eh fólk finnur sig aldrei og á ekki að finna sig flokk sem það er 700% sammála sko. Einmigt. Eh annars væru bara hér 300.000 flokkar. Mm -hmm. Það uh, er <lýrður> allir hafa einhverjar svona menn spöndi sína jú, jú, jú, jú, jú. en það er það sem vinsræmenn hafa svolítið lent í mm -hmm. þeir hérna, splittast meira niður mm -hmm. í fleiri flokka og mm -hmm. nú eru orðnið bara mjög margir vinsræflokkar mm -hmm. sem eru bara í kringum 10% mm -hmm. um, og sjálfsæðflokkur þarf auðvitað alltaf að revju upp í hverju grunn gildin hvernig passa þau saman við þurfum að segja þau hátt við erum að úsamála stefnu vinsrægatna en um mm -hmm. við störfum með um í ríkistjóðum, mm -hmm. en við tökum líka þá ábyrð að starfi í ríkistjóðum samstæðum. Og það er líka ábyrð hluti að halda slíku saman, mm -hmm. að vinna ákunumarkmiðum, að gefa eftir í sömu hlutum. Mm -hmm. Það er bara verkefnið. Mm -hmm. Það er stundum, hérna, það er erfitt í hugmyndafræði hértað, en það er samt hluti af stjórnmálum að, hérna, að hérna ræða hugmyndirnar og ná einhverju fram og öðru síður og hérna mjaka áfram og það er svona eins og með frelsesmálin mm -hmm. þau eru lítil en þau bökka fólk alveg úrstjórnlega mikið og fólk alveg verður alveg bálreitt og ég hugsa og í horf á þannig að ég hef alltaf tala fyrir svona frelsesmálum bara að gera um tíðina ef ég kemst í ráðuneti þar sem ég getur umverulega breytti ég er ekki góð stjórnmólamaður ef ég gengi með af fram sko. Mm -hmm. Þó að það sé óvinsælt og fólk fer að segja að þetta sé einhver forgangsmál mín og mm -hmm. og eina sem ég hugsum sé brenni vín eitthvað, mm -hmm. Þannig að, hérna um, en við þurfum að við værum ekki meira enn frjálsst útvarp ef fólk á undan okkur hefði ekki bærist fyrir litlum frjálsismáli. Ja, bara algjörlega. Ehm um, og þetta er svona hérna litlu sem sjá þarf að og þar hefur er út flokkurinn við erum þær er hálts hluti og þær frjálslyndur hluti. En hann á líka alveg saman. Mhm. Mm Af því að hann á saman um grunngildið um einka framtækið, minna ríkisbank, lægri skattar, öflugt atvinnulíf sem þú stuðlur ro jöfnt tækifæri fólk sko. Og sjósaflokkurinn á bara rosalega góða sögu að segja. En hann þarf að passa að hann færist með nútímanum. Mm -hmm. Og hann svari kalli samfélagsins um hver er hægri stefna í dag? Mm -hmm. Og hvernig ætlar hann að nína fram? En ég vil að í mér skortar soldið að hafi drivið stutt sem samfélag í grundvallar umræðunni eftir að Covid byrjaði. Það er að segja alveg sama að við getum alveg verið ósamræðar, þetta er umræða umræða sem við verðum að taka. Yeah. Og við erum einhvern einn því stjórnmálmenn er svo mikið í gegnungangandir farnar að hugsa, ég vil ekki vera óvinsæli kalli núna. Mm -hmm. að þá Og allir hinnir eru að gera það. Við gerum mm -hmm. þetta bara eins, allir hinnir eru að gera Já, mm -hmm. það. Já, það eru lokanir í hinnulöndunum. Mm -hmm. En það er bara, eins og þú hefur sagt, að hérna, það er svo miklu auðvöldra að setja áhöft heldur en að taka það af. Bara all eftir september mjög gott dæmi, sko. Það er bara að hérna, setja terrorist akt, svo var það nota gegn Íslendingum í rauninu og, og svo var mm -hmm. hérna bara verið að pynta saklust fólk í Guantanamo og fleiri stöðum af því að hafa bara allt hinn að búið a það mætti svona að það var einhkur grunur að þá mætti nú bara að taka fólk og gera hvað sem er við það og svo rausar reglur bara enn í gildi. Og rétta ríkið og frelsi er eitthvað svo smá sem verða og mannréttindi sem verða að halda í svona ástandi. Og Já. það er áhyggjefni þegar fólk finnst að ekki skipta máli að eitthvað sé e, lögum samkvæmt. Mist þetta drífa svo stutt þar að fólk er að ræða um eins og Sóttvarnarhótelið. Mm. Ég skil alveg, sko, ef ég nota enn skorið í isolation fimm dagar á hót til ekkit vandamál en mm -hmm. þetta, er, þetta er prinsipmál, þetta er Prinsip, grundvallamál hvernig að verða fimm dagar á 10 hvernig að verða tíu dagar á tóttu hvernig er bara hægt að gera meira og meira, og meira? Já. að því það er bara myrna, allir slæmur hlutir sem stjórnvöld hafa gert í manginnsögunni hafa byrjað með mjög góðum ásetningi Já og byrjað oft með ófta Mjög oft Og það er óti sem breytir skoðunir fólks á grundvallaratriðum sko. Akkurat. Að það verri rætt og þá auðveldar með að samþykkja meiri ingrip í lífssysst. Af því og ég fólk til sko, og ræðst á anna fólk sem það finnst ekki að vera faranáknarlegt reglunum. Mm -hmm. Þó sé farðu reglunum en þú sé þar hérna þar er þetta samfélag sem er svona eftirlits samfélag. Mm -hmm. það, um, það er bara nánast éggun ein fólk vill að bara það séu allir með ökklabönd. Til að geta... Já ég meina það þar er alveg mjög margir búin að koma með þessa hugmynd hvað með að setja bara ökklabönd á fólk þá er það aftur bara það var ekki eitthvað vandamál fyrir mig að vera með ökklaband í 5 daga það var ekki vandamál fyrir mig að fara inn að ganga sóttarnar í 5 daga mjög, en í prinsippunum setja myndavill heim tilinn sko, svo þyssum að það kom ekki fleiri nýju heim tilinn ég meina ef man horfir til bara fyrsta skrefið svo kemur og annað og maður er endur á að vera eins og froskur sem er að soðna í pottinum og hérna gerist ekki greinferði af því að hann er alltaf að hitna smátt og smátt. Einmitt. Og það er þetta sko ég er ekki hræddust við þetta ástand núna af því að ég beind mikla vonum við það að núna getum við bara fara að stiga stór skref í afleyttingum hérna innan lands í mm -hmm. takt við meiri þróun mm -hmm. En óttin mín snýr að því að það sé svo auðvelt að grípa til þess aftur þegar minnað er undir. Einmilt. A þrýskuldursjóðið lægri og það er og Kostnur að koma kostningar. Kostningarna verða svolítið hugmyndafræðilegar held ég. Það verða svolítið sko... Ég vona það. Hugmyndafræði þess hvernig þú allar út úr svona krísu sko. Mm -hmm. uh, við vorum gaggrinn drósa mikið fyrir að borga skuldir svona rætt niður. Það var alveg leigið á okkur, af, til dæmis samfélkingunni. Hvað þetta var nú óskinsamli ráðstöfun, þyrftum ekki að borga svona rætt að sögur pírata líka, þurft ekki að borga skuldinar eðið þessu freka meira bara í öll kerfinn sem við vorum samt að gera við vorum að mm -hmm. þvílík hérna, fjárfesting í allskonar hérna, ofnbörnum kerfum sko. um, hvað er núna? Sko? Við byggum þvílíkt vel að því að hafa greitt niður svona skuldir, við erum í allt annaður stöðum flesta evropulund að koma okkur út úr stöðunni mm -hmm. og það verður þvílíkt tækifæri þrótt, þrótt fyrir að það vera erfitt eða þú gerir En það sem maður hefur mestan áhyggjur af er að ef fólk lítur á stuðuna sem bara ekkert mál þessi þetta þennja ríkið ennþá meira, það er þetta ganga meira á réttin til fólk, er þetta hækka skatta á alla, það er þetta hérna, einhvern veginn, þessi lína verði ofan á þessi þetta lofa, lofa, lofa meiri peningur í allt ég er bara þenni og þenni og þenni ég er kannski ekki alveg hlutlus að því hef verið sjálfstætt starfandi í ykkur tólf ára en allir sem eru að taka ákvarðan þennar að vinna hjá hinn mm -hmm. og ég mann bara eftir í svo viðtalið í Elon Musk svona fljótlega eftir að COVID <coughs> og hann átti þess að setningu sem ég mjög mjög þannig að þaði pólk må ekki gleyma því ef þeir is no one to make stuff þeir is no stuff Nókvælega þannig að þú veist ríkissjóður datti ekki að himnum ofan sko. Nei, og peningarnir sem við erum að eyða er ekki peningar ríkissins og peningar fólksins Akkurat. og það þarf að muna hvaðan peningurinn kemur mm -hmm. og hvernig verðmæti verða til og hvernig við búum til tækifæri og atvinnu það er Hva ekki með því að fjölga ofinbarri störf Hvernig finnur það þegar að þú viðrar ofinbarri einhverja svona óvinnsalarskoðanir mhm mm Verður það þó að þú fávir mikið hrós fyrir að í kanski einka skilaboð með einka samtölum mm við -hmm. fólk þorir ekki segja ópenbart Já ja alveg rosa mikið Mhm. Mm eh um, og það er allt í En hægri minn verður líka þorir að tala upp átt. Mhm. Mm Þeir þúlust það er eh um, við þurfum að komast í þann stjórnmál og umræðu að fólk hati ekki fólk út af stjórnmálaskoðun. Heldu sé ósamálað. Einmilt af því að við hérna, höldum uh, skoðunum niður og það er hættulegt og það við gerst í löndum því að þú heldur þeim niður og bara það er svona cancel kultúr sko mm -hmm. um, að, þá, hérna, að það frekar að ræða að rópenbyrla og takast áum skoðanirnar og mm -hmm. hugmyndirnar og hægri minn almennt um, eigi ekki að aðra skilgreina sig Og þeir meira í lokuðum skilabúðum og segja þess að eru sammálamanni naja, og eru ánæðir hérna, en kannski deil ekki greininni, sko, nein, nei. en senda manni í línu. Um, og það er allt til að sko, en ofnverða umræðan er orðin stór og hún mótar líka síðan skoðan fólks á örum vettfangi. En mér er svo styrlað þegar að fólk er eitthvað alveg trillt yfir því að einhver stjórnmálamæður segja eitthvað óvinnsælt. Ég er svo rosalega ósamálunum. Er það ekki frábært að viðkomandi komið það reyndið dyrana að þú getur verið það ósamálunum að þú þurfur bara alls ekki að kjósa? Jú. Það er eiginlega eina að... sem ég byggðum frá stjórnmálumunum, að ég viti hvað ég hefða þá þannig að valkorstefni síðan mjög skýrir þegar ég genga kjörnbúrinu. Þessan eru mjög stjórnmálumlokka að þú vilt vera með að stefni sem fólk vinnur eftir en það mm -hmm. verður líka að segja hana upp át, sko. Þú varð að heyra hvað þó stendur og var kísta. Já, mér fyst er svo á Íslandi verður oft svona svoltu móð. Þar allir eru reyna þóknast öllum og Já. þá þá verða línunnar rosa óskýrar. Og svo má er ekki að tala við alla, en ma er alltaf að vinna fyrir alla. Mm -hmm. Ég er að gera líf allra betra, það er verkefnið, mm -hmm. ekki bara þær sem gjösa mi. En eh uh, hugmyndir mínar það er munu aldrei þóknast öllum. En, mitt. en verkefni mitt er að sanna fara fleiri um að það sé hugmyndir sem munu bæta lífskjör allra Íslendinga. Mm -hmm. og sá það er að verkafrænn sjórmálamann. Og þú verðar að hafa þannig trú og sannfæringu og framtíðina sín að þú getir fengið fólk með þér í það. En líka þannig beina í nefnuna það er lagi að fólk sé ósámannaður og sé mjög ósátt við engur ósámannaður að falla af því að þú ert þá að íta á eitthvað. Einmilt. Mm -hmm. Og að fólk er ekki ósátt með þér. Engur hluti samfélagsins er ekki ósátt með þér, þá ertu ólíklega mm -hmm. Þú ert þá ekki að íta neina taka, þú ert ekki að og þú er þeldur ekki að bæta neitt og gera neitt almennlegt mm -hmm. og ég held að í mörgum svona atriðum í samfélagsins að þá hefur, hefur umræðan staðnast og þar með breytingarnar út af hávaru orræðum að þetta sé bara í fínum málum, Akkvæm. tölum við með þetta kjæruð bara eitt dæmi maður ítir undir það að maður vil meira enga framdæg maður vil hérna fjölbreytar í skóla maður veitli hérna meira yðn og verkna og maður veitli að laun kennar að fara eftir árangriðir á hvernig þau hérna standa sig það bara eitthvað verður alltaf veitlust en vitu þau hvernig ætli við að sætta okkur við menntakjörfi ég hitti erlenda sérfræðing sem kom hérna út af uh, því sem við erum að býða fólki upp og koma hérna og starfa í lengri tíma, remote work svona fjárvinnu mm -hmm. erlenda sérfræðingur bandar vinnu fyrir geggja fyrir teki hengemur hérna og langar að starfa hérna í COVID að því það bara geggja að vera úr Íslandi og alveg bara verið mikill úti veru og fara á veitingastaði og svona mm -hmm. um, en hann segir já bönnum í fara sem þetta er ekki skóla hér sko ég, þau eru skóalkerfin alltaf ekki nátt en samt að þetta er fyrir bönnum okkar mm -hmm. og þú erum ekki að pota og gaggrina og segja, heyrðu við þurfum að reyfast áfram mm -hmm. og skóalkerfi er alltaf einu kannski minna í taktu verulega barnana sem það búi, býr við hérna utan skólans Akkurat. og þú veist og líðheils og fór að skilu þetta svo ég geti hérna byrjað heila nýjan þáttu að tala að mentakerfið sko en, hérna, en þetta er bara svona eitt aðrið það verður að vera mega pöngast og taka stáum hugmyndir og umræðina á mm. þess að uh, orðin séu þannig gagnrýnd að þau eigi ekki rétt á sér neymitt Ég ætla að fara að þér að tala um unga fólki bráðum þannig að við langa að spyrja þér lokum sem við spyrstundum fólk ef að þú væri að gefa yngri útgáfa sjálfriðir sjálfriðir ráð mm -hmm. 17-18-ar útgáfa sjálfriðir mm -hmm. komu með reynsluna sem orðið núna hvaða, hvaða ráðhaldur úr myndir gefa yngri útgáfa sjálfriðir af því að gefna á myndir hlusta? Um, ég held að fyrsta væri þetta að vera bara óræ Það allt er alltaf lægi að hérna, tapa og það allt er alltaf lægi að fá ekki það sem maður óskar eftir eða sækist eftir um, Það verður alltaf þess virðið að gera það eftir mm -hmm. því maður lærir á því mm -hmm. og reynslan verður mikilvæg um, Ég hef líka að svona njóta lífsinn sko. um, hvert ári er bara rosalega dýrmætt mm -hmm. og maður tekur því ekki sem sjálfsögum hlut eftir að maður hefur mist einhvern ákomin og lífið er bara það er alls konar sko, en það er gegjað en það getur líka verið erfitt en það er alveg gegjað og það verður hérna og svo held ég að vera svona bara að vera ekki í svona dómhörfi sjálfa mig Já um, Ég held að yngri áslug hefði haft gott af því að vera eins ánæðri með sig mm -hmm. auðvitað kannski ég líti út fyrir að vera með rosa lika mikil og hérna hafa alltaf verið sko. Um, og það var alltaf ég var alltaf að trúa sjálfurum mér. Mm -hmm. En ég var líka rosa dómurður á mig. Og hérna um, og það er líka bara svona þú veist útlitst tengt og alls konar svona veist, sem hérna ma má alveg aðeins vera ánægri með sig sem mm -hmm. er Ingri. Mhm. Mm og ef ma er ekki sinn mestu peppari þá er engin annar. Hæ, mjög góð, maður þarf að vera sinni mestu peppari og að því að á endanir þarf maður bara að stóla sjálfans Kækja, góðu lokvart Takk fyrir kominu að að fóða þeim svo Takk fyrir mig